انصركم الله فلا غالب لكم دی آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته تسلۍ ورکړي چې فتح او نصره د ذکر کچر الله ستاسو مدد او کی سر انصركم الله فلا غالب لكم الله ستاسو مدد وکي انتصر غالبين فلا غالب لكم پتا سو باندې هيثي او تنشي غالبين چې کله امداد تاسو سره نو په دې کې ان شي حکم داده دا اشاره دا خبره ده چې دا الله دې امداد کم اسباب دي چې دا الله او دا الله در رسول اطاعت حاصل ک چې الله تاسره نصرت کی چې تاسو غالب شي پتہ سو بیا سو قشی غالبې لکه څنګه بدره وګړه کنه الله نصرت نو ناس لا ایوي اونت غالب دا الله نصرت او بیا فرمائی و این یخزول کم که اللہ تاسو بین اسرتکی امداد پری دی نو فمن ذا من بعدی چه کلا پری که نو بیا سوک دی چه دا اللہ نروز تو کی نو بتاسو امداد سکنشی کولی پتاسو بانده بانور غالب رازی او تاسو بمغلوکی اشاره پکې د خبره ده شو اسباب چې پکم باندې الله ستاسو امداد پردي او تاسو امداد بیا نه کوي اغه اسباب پرې او اغه مې اختیار و چې دا الله امداد اغه تاسو سره شامل اله الحال شي زکه چې دار ودار د امداد ورکړي نو داسې سيزونه هغه د الله رسول او دا الله نا پرمانی را ده دغه نزال ساته ځکه چې الله تاسو نو سترت کریم او کله هم مسرت په خدو بس بیا پتا سو غلبا نیمو مه بیا بن مغلوبه کیږي مچ کله غلبا او دا کرنګي مغلوبیت ناکامه کیدل دا د الله تعالی پد نو سترت باندې شو د الله په فیصله باندې شو نو بیا اېتمد په الله په کار دی وعلى الله قل يتوکل المؤمنون نو په الله باندې نه په بل چا باندې په کار دی او کې مسلمانان اېتمد په الله په کار او توکل معنا مې ته بیګا کړو توکل د ریضاې صحیح توکل جامد ته تکدا مسلم روایت ته پیغمبر علیہ السلام فرمای جنت تب اویا زر کسان زما د امت نه بغیر د حساب نه ز اویا زر کسان متوکلین خلق دي او خپل د هغه توکلم بیا به علیہ السلام ذکر کړی صحابه نو ته کوڅه رسول الله دسو کی نو منع غستلی خو ګرانو پیغمبر علیہ السلام د غي صفات ذکر ته چې دغه صفات انسان پیدا د عمر اسلامي وبني علاج د پر داغونو نه لګي په خوا په حدیث رد اخلو داغ به کو د علاج لپاره دمونه بنکاي پالونه بننيشي اگر چې دم دا سبب د جائز دي اگر چې دا ورکول دي او مرز د پاره داغونه بعضي خلکو ورکی بعضي امراضو کې زناورتمر کې انسانانو ته پخوا چې زخم به نو داغ به ورکو زخم به بنشي څونور علاج نه تو پیمبرلی سلامی دی دا جائز دی تو اعتماد بی پا اللہوی دا دینا بی ظاہری اعتمادن ختم شروع نو دا دی ترک دیکنی دا بی پریخی وعلا ربیهم یتوکلون بس پا اللہ بی اعتماد پیمبرلی سلامی او صحابی دیو کاشا یا رسول اللہ خدای نو گوالا چی ما خلق خدای پاک ما پا دغا کسانو کی اوبرزشی گم داو یا ذرا بغیر دا حساب و پیامبر صلی الله علیه و سلم ته په پرمایلانه منهم ته بس دا یو زرو کې کینہ بل صحابه پاس دی د الله رسول معلمه ورته پیامبر صلی الله علیه و سلم بس دا یو پکې او دا او کاشتانه مخک ته یو دعا وا یو او بس او کاشتانه مخک شه اپ داخل شه او توکل فزائل شته ته صحیح توکل کوم صحیح اعتماد پاله باندې درې وړي حدیث کې مراضی کې چره تاسو توکل کولای لا باندې صحیح توکل نو څنګه چې مرغې سره اوږي او مقام مړی راځي نو دا بس پر څنګه حل شي حدیث ته چې سوجو ګنده کې دانه دي اسباب پرې هرڅه الله سوېږي وړه مرغې دا سبب وګورې الله او مقام راځي نو راتل سبب وګورې وړه زکو وګړي الله نو مطلب دا نه چې اسباب پرې دا. دا اسبابو نه یقین کرتا. कि لا شيخ سبب الله جزاله بس الله حكم باختيار منه وديتيك كم اثر ده الله عيد تمام الله ثني توكل المؤمن فكار ده كي الله باندي نب بنチャ بال توكلك مسلمانا خلق نتعلم حكام داري وما كان لنبي ان يغ وَمَن يَعْلُ لِيَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا آیات کې بل مسله بیان دا بځې هوایږي دا آیات نازل شولې د جنگي بدر باندې د ابن عباس څخه نقل کوم او دا ابو داود او د دا ترمذی روایت هم دي صحیح روایت حسن روایت چې پیغمبر علیه صلاتو وسلم یو صادرو کېده بدر غنیمت را جمع شونه پای کې او صادرو رو هغه رخصه سور صادرو دا بعض دخول له خبره وته لعله رسول الله اخذا شائچه هغه پیغمبر علیه سلام هغه خبر مسلمانانو کړي غوړي کې دي چې دیوچې نه کړي پیغمبر علیه حاصل لاله پیغمبر دی. پددا کا صحیح نیت باندې نکړی او کومنا په کانو نو بیا بطور بتوره اعتراض کوي پیغمبر باندې چې پیغمبر د ځان لا چې کوم خوشې دی هغه اغس دی دا خبره او شن عبدالله ابن پرمئی الله تعالی دا آیات نازل نور بګه شانې نزول نشته او بیا وینه چې دا آیات به کې نازل شي چې پیغمبر د لپاره دا مناسب نوي چې د خیانت کی په مال غنیمت کې نه د مطلب دا, دا دی چې یعنی بعضي فریدي بعضي تور کې او بعضه ورنکي پیغمبر دا کار نه کوي خو د خپل خپل برخو ور کوي نو ذکر دومره دو لاغدا آیاتی الله تعالی فرمایي چې د پیغمبر د لپاره مناسب نوي دا چې د خیانت کې په مال غنیمت کې مال غنیمت هغه ته اوږی د کافرانو غلول دکه تو یو شی پپټه باندې ورسته او بیا خصوصن هغه ته لیکي چې کوم غنیمت کې غلاوک نشي نو هغه ته غلول وي نه الله د خپل پیغمبر حفاظت کوچی پیغمبر دا کار نه کړي چې هغه د مال غنیمت نه ځانل چې او بیا دا کار نه چې بازو تور کې او بازي کری نو دا غونړه دا یو حدیث کې راځي د بوخاری او د مسلم د روايت په پيرامبر اسلام صحابه او ترس پاسیدو او د غلول نوکسانات بیان د له نوکسانات بیان کې چې په مالک انعام کې خیانت صحیح نه ده غلا صحیح نه ده او به صحابه ته وي په یاد ساتل د قیامت پرځ اسینه ما سره او تن ملو شو دا په وګبا نیوسی او بللار کې د ماتو چې رسول الله عليه صلي الله علیه پیغمبر زه نشم بیا گوره زه ده ایس شی مالک نه ما ده تا خبر در که چه گوره د هو خیل پت که زه ده قیامت پر از باد پی پوگو بانده بی برلار بکی او بیا پی عمبر اللہ السلام پر مل گوره ما سر استا سناسی نه قیامت که او تن ملوشی و پوگو بانده اسوی او او خناره کئی او دهوی چه یا رسول اللہ اعیس نی ده اللہ پی عمبر زمان امدادو که فاقول لان دنیه کې مې د تبیلو چې آسان مپټاوه بیا وړي پوغو باندې اوبیا درنګي بې زم یاده کړوره یو تن ما سره سن قیامت کې ملو شي پوغو باندې بځي هغه په پېکې اده ما توچې دلاله رسول الله زما ایم نشم کولې به خبرمې درک درته رسوله بېدا کرنګې کپې مې یاد کړې اده کرنګې او چاندې مې یاد کړې وګوره روایت دی شیخين پیغمبر او دا کرنی یو حدیث کې منازی په عمر السلام یو غزا لیکلو د خیبر غزا لپاره باندې او چهل تر کله شو مال غنیمت راون شو نو هغه یو قبيله د جزام قبيله ولې او کس په عمر السلام له غلام ور رفاعه نم هغه رفاعه اولان د نبی رسولان را روانو صحابه را روانو واپس کوله یو ولې کې نبی رسولت والسلام او صحابه هغه تل کې کیناست نا گحن یا نا معلوم غش شراغی او چه غش شراغینا غلام پر اول اگیر او چه سنگ اول اگیرن بس اغش وفاد شو یو بل سر اون بارا که کولی اون بارا کی دی اون بارا چی پیامبار علیہ السلامو تو پر ملنا دا اللامی دی کسمی چه دا قدرت که زمان سال اغش شی چه اغش دا مال غنیمت نپڑ کلو اغن پا اغبان د او پا اغا بانده اور بلیگی چه مالی نو تقسیم شوه او اغا کم اغلا کدو و اغا غلاوال شیده اغنه را تاو ده او پا اغا بانده اور بلیگی اغا تنگیر چاپیر ده نو یو صحابی رالی پیامبر اللی سلام لیو تسمر رالی چه پل یو دو تسمی رالی پیامبر اللی سلام و دو پرمائل دو اور یو د آیا دو تسمی وی و اپس تکلی دو نبی الله اسلام او پات چې کله جنازې اسلام راغنه جنازې لنبی الله اسلام ورستو شوته په دبا نیموځو کې صحابه د ویرهل چې پیغمبر لسلام د صحابه او د خپل ملګری د جنازې نه ورستو شه پیغمبر لسلام غنیمت نقلاکړي هغه چې سامان ولټل دور په د خیبر پرز باندې هغه ست خپل سامان کیخو دو دوی دوی ورکوشه غادی وجنا غنیمت مال غنیمت کې غلا کول یا عام غلا کول د سنگین جرم دي قیامت کې باندې بیا وګوانی اپرات او دوکه والے بارے کې راځي چې او دوکا کوي په هغه باندې به جنډا ولاري لکل لغاذرن لوا عند اسه د هر پراډي او دوکباز شاته د نشرمګه مس کې به جنډا ولاري هر چاته به د لیکي انسان دا باندې جرمونه داسي چې دا هغه جرم په اخرت کې اخخاری چنه کار کړي نبی اوجه الله په فرمان چې پیغمبر داسې ویجروم ولا کار چت کوي داسې गुन्हा چت کوي مکان لنبین ان یغل د پیغمبر اسلام د لپاره مناسب او جایز ندي ان یغل د چده د مال مریون د غلاو کی یا چاته ور کیو و ور نکی ورته سي عام قانون ذکر کئ و مې یغل او اغه چا چې خیانت کو په مال غنیمت کی غلاو کله یات بما غل یو من قیام ده براشد قیامت پر ځباني او که میچ دنیا کې غول وکړو دې برآړي هغه شي غل چې دنیا کې پټ کړو اړې به کلا یومل قیامت بانے. کے قصد دا برآړي پرځ قیامت باندې نو بچ کېږي او سوداو او چې زو دنیا کې سلاوستل نو قیامت کې میزان سره روایت من نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاسو ذکر کوم یاتي بمغله یومل قیامت ثم توقف بیا به ورک لشي هر یو نفس تا پورو پورو ما کا سبب بدل د اغه څه چې د دنیا کې کړی دي پورو بدلا مې لوشي کوول لې کياناتي کړی داګه بدل مې نور بدعام علي کړی کنه کارام علي کړی داګه بدل مې لوشي هر یو نفس تبقله بدل مې وهم وهن النمون او پر خلقو کې تبقه مې اونه بشي ظلم مطلب دا رې یو سړی نیکی کړی داګه ظلم او ظلم مطلب دا یو نہ گناہ نہ نکړې پاک په گناورته بي نو دا کارم قیامت کې نه وي نو هر څړي دا لقب ګناي کړې داغه سزا مېلاوي او کنيکي کړې داغه ثواب به ديني شي کومله ابه پوره پوره ورکول شي ورپسې آيات افمنیت بار ذن الله کمن باهت صحت من الله الله په یو خبر انکار کړي او د بعض خلکو مراتب بیان او د بعض خلکو دا غي د پرا انزاب بیانې او فرق بیانې په مابېن د متتبعه کې اګه سجنګ ته وتی د له پیغمبر اسلام تعالی لري او په مابېن د اګه کسانو کې چې کوم مختلفین او غي اختلاف کړي د جنگ نو پښو د عبد الله ابن ابي او د کرنګي د اګه ملګري اګه کرنګي اګه کس چې اغه ولول وغيره نه کوي غنیمت کې خیانت نه کوي او بعضي اګه چې خیانت کوي او یا حم ارو متبیع انسان چې د الله تعالی ریکی او بلاغ د تعالی ریکی الله پرمای اپ منی تباردوان الله اا چې اتباع ای درزاد الله د الله رضا تحصیل لګی دله او بس هر شي کې د الله رضا ګر اتباع لګیږي چې لګیږي له الله رضا ګټي ارکار کې بس په دې کې د الله رضا ماته څنګه ملشه الله پرمای دغ کس کمم بعد من الله ده پشاند د آغا کس نشی که ده با عبی سختم من الله چه آغا اختشوه ده او واپس شوه ده پغسی ده الله سره یو کتال ترائیو خود کو بل منافق واپس لدرس و کسانی بود یو خیانت کې غلول کی او بل لکی یو د الله رضا لٹی یرسکی بل لٹی اللہ پر نید ده دوڑا برابر نشی که نشی که ده انکار دیتا استفحام انکاری وئی ا فمانيت عباد الله ا کس لګی دلې دا الله رضا پسي د نشکي دي پسند ا کس چې هغه واپس شه په غصې ده الله سره و ما واه جهنم او دا غزه جهنم الله فرمایدا دعا برابر نشکي و بيس المسير چې دا غزه جهنم ده او نا کار زه دي برابر نشکي ورته سې دعا له متعلق الله تعالی بیان کوي یو اتباع له دا الله رضا یې او بل اخر چې ارزکه ده الله سيف سيګرزه ده الله فرمای هم درجاتنا لله درې په مرتبه دي دوړو ده په نوياو دي کې هم درجاتنا لله داد دي اتباع ولا متعلق الله خبر کی چکه اتباع کړه د دې لپاره درجي دي د الله په نظام ا دې كلام کې چې بزور خو طالبانو ته بیان کول شي اېلمي بیان ده نو دی وې ساده الفاظو کې تاسو ته ګور دا مبالغه لږ زوردا کړم دا ینه د درجه نه ایکان دی دیوه هم درجه تا د دقه متتبین او تابعدارو کسانو لپاره درجات عند الله دا الله په نیز باندې لوی لوی مرتبینی. یا په لوی جو پاتمو کی نو د اخریاد جن... جنتیان او متعلقه زقدر جهنميان متعلق, متعلق الله خپل و ماوه جهنم و بيس المسوي نو دا غیر پرم ذکر کوي کم اتباعت د الله او تغوصره او د جنګلونو لپاره ځکو په جدید لپاره مرhtëبی دي او بیا د دعاو بارکه الله هو واللہ هو غسیرم بما یعلم الله لیدین کې د هغه څوک او څوک د الله غصې ته سیل د دعاو په تعلق الله مطلب دا نه موږ سزا او جزا بدل ورکې یا د دې آیات مطلب دا نه هم کذک متتبین دي او کذک مختلفین دي دا الله غصې په شی شی درجات ود یو لپاره جنت کې مرتبه دي ود بل لپاره جهنم کې مرتبه دي عام طور درجات د مسلمانانو لپاره استعمال کیږي درکات د اوروالو لپاره استعمال کیږي درکات لپاره درک الاسفل من النار نو دې مطلب دا دی چې د ریپل د لپاره هغوی د ټکو لپاره کداک متتبین او کوم د الله یې رسکړل دي الله د غصې په شیشي وی درجه تون نه الله دي برمتبي چې دا لپاره جنت کې او چا دا لپاره والله بصیر بما يعملون الله لیږیږی دا تحديد دلار سوی دیار زورنه مسلمانان د لپاره بشارت ش الله ستانه کمل او اتباع ونی د الله رضا پسې شيوه جنت بدر کې الله یمینه او دیبل ته زورنه شو چې ګور الله یمینه نو الله وصی پسې لګېدلی نو الله اجازه د دعوت ورکې الله یمینه من الله علی المؤمنین اللہ احسان کردے کو مسلمانانو باندے ایت بحث فیہم رسول شلیگل ایرپدی کی رسولم من انت رسول او پیغمبر من انت حسیم دے زانو مددین من ان حسیم مطلب سلے او احسان سلے اللہ گورا دے پیغمبر لے گلو تے احسان ہوئی انسان ہر انسان چے پیدا نو پیدایشی تو ریو بخیل ویو جاہل انسان کي صحاوت را زمدا مليت ساته پخ پزلت پخ پزائل او راضي پزائل وي دوي ک انسان کي چې پدای شي ده جاهل ني پدد بیا علم چې راضي نوداروش کړس نو ټول انسان جاهلان الله تعالی احسان کو د پیغمبر پر ازیه تعلیمات راولې ګورانه راولې ا حدیثي راولې دغه د احسان نشه اگر چې کومه ده احسان نه غنو مسلمانانه دا خو ځان نه زمګيو ناشکری ده دا من الاحسان پراموشی دا خدا اللہ دو طرف اللہوی ما احسان یکینا لکت زوردار لکز دا لکت تحقیق سر یکینا من الله علی آل المؤمنین الله احسان کل دے پا مسلمانانو باندے دا کل دے کہ احسان پراموشی کئی خلق تے پیدا دا آغا تعلیماتو لتوجن اور کئی ننے لے کئی خو اللہ کل دے اللہ بزیتا پوسکی نحسان ایک کل ورپسی بیان که دی احسان اغای احسان سر از رسول چھ لیگل علی پدی کی او پیغمبر محمد علیہ السلام او من انف سہن چھ اغد نفسون دا دینی نی نو نفسونو مطلب داغی مختلف مطلبونو نبیان شو دی یو مطلب دا دو جد نفسون دی انسان دی زکا تو پرشتہ اینو پرشتے نتا پایدا نشی اغسطا یو پرشتے نتا پایدا نشی اغسط نوک هغه خدا پاک د رسول <سؤال> الله <سؤال> پر شان دی ویل <سؤال> چې 50 منځونه د کوي نو پرشتي به خو کم دی ځکه پرشتي په خپل خوراک نه دی ګرمي ولې ناراضي سنجي په ناراضي خوراک نه تل نور شهوتونه او دا غوستا هغه ستل تصویره باندې د دنیا ته باندې څه ګرانه نو کده نبی رسول الله پر شان هغه دی ویل چې 50 منځونه د کوي کم دی ایه امت ته او چې نبی رسول الله صلی الله علیه چ پنجو رسول <سؤال> الله سلام الله عليه وسلم ته خپل کوم ازمایل لري ورشکه 15 سالي 1 سالويخ 15 کم سالوي ډير اراله تر ديچ پنجو لره رسول الله سلام الله عليه واپس شه سلام سلام خو کیو الله تعالی ولا د دې غیر خير ورته نبي رسول الله واپس کاو تر ديچ منځو نه سولره پنجو لره نه پاريشت چې دا هغه انساني د انساني حاجاتو او خبرو باندے د آنے علم نی ناغی کو کم احکامات رالن دا پائے پی بخام احا گرانوال احسانوال او ناغ اللہ وی احسان دے پیغمبر میں لگلے ہم ستاسو دزانون دے سنگ چتاسو بشری داسی او بشر دے انسان دے اور بڑی لینے ہو دا بشریت میں انکار کئی بشریت میں انکار کئی بشریت میں دا ثابت بشرو اللہ تعالیٰ بشریت دا صفت دا دا سنوکسان دوئے کہ عمر لصلاة والسلام بشرو نمین ان کسیم یو مطلب دا او من ان کسیم مطلب بلدہ چی دا احسان اللہ تلا خصوصاً پا عرب ووان دے چی عربی دستا سو دی جنس دے آجانین دے بلے جبیوالا دے عربی انسان دے عربی جبیوالا دے نیو مطلب دا او دا مختلف مطلبونے بلدشوئے او بلدہ چی ستا سو انسانی نوائن دے ت پیغمبرم په انسان راغلی نو دا مطلب تاسو د جنس نری تاسو د نوې نری عربای دی واله نو دا مطلبونه بینشي یتلو علیہم آیاتي کلید د پیغمبر علیہم صلی الله علیه مسلمانانو باندې آیاتي د الله آیاتونه نو دا د پیغمبر دوتي دی نه منصب رسالت بیان کړي پیغمبر کارسی نو دا الله آیاتونه قران دا د پیغمبر منصب لومبې من صبره سره دلین ويزکیہم پاکای دي انسانانو د څه نه نو د شرک نه د کفر نه د بدعت نه او یزکیہم زمغه استادینو جو مطلب لومبې ان کړه شه دای دا معلومه دا پاکای نه زکات تخلی نو مالونه مالو پاکای قران تور اکثر مفسرین دا کړه مطلب یانی یزکیہم پاکای دي له د شرک نه د او لا صحیح فری مریدی چې ما په ما پی. دا په دمانډا کوي صحیح قران چې کوم ذکر اسکار او خپل مردانه د مسګ تلاوت ورکول هغه له تاسو زیات اسکار ورکول دکه تم تسکيه وې نو پیغمبر هم دغه کار و بس امت ته دکه تعلیمات ورکول د مستفص پوس کوو چې تلاوت وروړي د دا ذکر د دا اسکار دکه دا دا دا دا تعلیمات د پیغمبرو د کارديو په صحیح ګران چې کوم غلط خلقت نو وَيَدَّفُهُمْ طاقیدے دے روے علم دی کتاب اور تعلیم ور کیدی تے کتاب تعلیم ور کتاب ایک جدا چیز اور تعلیم دی کتاب اور علم دا منصب رسالت دے امت باندے اور ادلی با اور پیغمبر باندے بیان ورستو چکن ذمہ دار دے تعلیماتی چی احکمت تی دن علیہ السلام سنن اوہ حادیث تی وَإِن کانو من قبل لفید و لال موبین او یکینا و این و, و این و هم دسل کی یکینا او خلق من قبل دا مسلمانان راند دن علیہ السلام دراتونا لفید و لال موبین پا گم راہ السلام راگے تو گم راہ این اوکتی اصابتكم مصیبتن دبلت سلیده مسلمانانو ته چې کته سو مصیبت راسيدلې تاسو نه دلته کې کسان قتل شو او یا کسان قتل شو زخمیان شو وتاسو مخه پکې یکد اصبت مثلیه د دې په مثل باندې مثلیه د دې دوچن تاسو کاپیرانو ته په بدل رسول تاسو نه او یا شو اغای تاسو اویاکیت کریو او اویام سکڑیو اویام دا اغای نه قتل موردار کریو نو تاسو نه صرف ستر سده پاسا او دا اغای نه ده دیپ دبل دانده مثل دو چند که تاسو تا مصیبت او رسیده نو ده دیپ دبل تاسو رسول ده الکان پا بدر کئی نو که تاسو تا وقت سنگل مصیبت تیت تاسو دبل مخفا کئی کنتون انہا نو دا خبره چې هغه دا کوم الله تاسو ان هاذا دا شکست د کم نه راغې په وخت کې دا الله او دا د الله پیغمبر دی دا شکست د کم نه راغې نو دا خبره که الله منافقانو تکي تاسو دا خبره کوي چې راغې کم نه راغ نو منافقانو خو دا خبره په تور اعتراض کول چې پیغمبر دا وکی چې دا الله پیغمبر یې ما سره مدد دې او دې منافقانو به کم ځای یې شکست شي کس کولې راغ اب کثرې د صحابو کریم تعجب کړی چې داخد الله ته نمبر دې راستنګ او شو تعجب حیران جاګي نبهتوري اعتراض یې نه بطور بتهوري حیران یې کړل بار هله ارچا خبره چې الله خطاب کړې نو الله پرمې کل هو من عنن یم تاسو د خپل طرف نه دا شخص د خپل طرف نه نه د خپل طرف نه څه بدل وکړ تاسو ته د خپل پیغمبر اوې چې بار مدینه کې کی پاتې کیږي تاسو وېنه مدینه اوې په امر اسلام غوې ګروهګه مته بیان کړی اردی پیغمبر علیہ السلام کو ترنن اوت زغرا واچله دی بیا خپو پیغمبر علیہ السلام بارو دی بیا رسول الله قطع کیو هغه تهینا د یو پیغمبر لپاره مناسب نه دی چې هغه د جنگ کپڑے او زغرا واچی او هغه بیا رست شي وته حقیقي ګذره مخکې الله پرمحي هو من عندین بسکم داستا سو کار دی داستا سو د خپل الله دا, دا شکسته شي ایا من عندین بسکم ذم مطلب دم چې دا ستاسو د خپل راځي تاسو ته د خدای پیغمبر ویلو جده 50 کسان باندې ګټه ونه نسته او دې باندې راغولي تاسو د پیغمبر مخالفت وکړه کوشش مزه د خپل لاسته شکست ته مخړو ان الله علی کل شی په دی الله هر شی قادر دی الله تاسو ته دا فتح درک له اعتماد کول پیغمبر خبره منله مدینه کې پاتې شو مرکزونه پري هي څنګهرمونه پري نو پدیم قادر او چې الله قديم قادر دی چې الله د بس دا هغه څه وایي چې نه دي ایانصرکوم الله ولا غالب انکم ایانصرکوم الله چې راندا فلا غالبات پس نشتره استو قران بيدل کې لکه پتا سبان دي پتا استو غلب نشمته و اي يخولكم كجربه مدد کې الله تعالى الله استاد الذي ياصوق ده فَمَنْ لَلَّذِي فَسْبِعَ سُوك دِ آزَاد يَنْسُرُكُمْ چِئِ امْدَادُ كِسْتَا سُمِنْ بَعْدِهِ رُسْتُ دِ امْدَادُ پرِ خُدُو دَ اللَّهُ رَى وَعَلَى اللَّهِ اُخَاسِ فَاللَّهُ بَعْدِهِ فَالْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَقَارْدِجِي تَوَقِّلُكِ مُسَلْمَانَ ما غما كان للنبين او جائز ملي دطاره د پیغمبر ايه الله دخيامتكي مالګني متکي مالګني متوخليوله منصب رسالت د ټول نډر لوي کار او ولانکول د ټول نډر کار دي خداوند پخ پرمای چې دومره لوي انسان دومره لاندې کار نه کوي دغه پیغمبر شان شي کړي وَمَا كَانَ لِلْعَبِيِ اللَّهُ جَائِزْ مِجْرِ بَالْدِئَوْا پِرَنْبَرْ اَيَّهُ الْلَا دَاچِ دَيْ خِيَانَتُ كِمَالِ غَيْمَتْكِ وَمَنْ يَغْلُ الْاوَالَ چَاچِ خِيَانَتُ كُوْ تماله غنیمت کی یا سیدہ مرات لو کی دیما پاشه باندے غلا چه د په خیانت اغست لري راتلوو کی او من قیامت پرد کیا وخت باندے سمت وفات کل نفس دی او ور کرشی هر او نفس تا ما که سبب بدللا وا شي چه پړيدي وہم لا یعلمون خلق وزنون چانه با الله نې کومه نگی انا به چې په پاکستان نه دا سړي جرم نې کړی ورته ټپی دا چې قیامت لاندې دا څنګه نشه وکه مجرم دی نه مجرم نشي به دا موږ په تور کې درا شي الله وې دا شکار باندې ظلم دی کړی شي ا فمن اتباعا يا غينسان اتباع چ دې لګي د دې اريه وان الله راضا ده الله قصي ارس کې ده الله رضا افا من اتباع آیا انسان چې ده اللہ رضا پسی لگی دل <سؤال> دے کمن دے پشاند آیا ده انسان نشکی دے با دی صخت من اللہی چی دے و پس شگی دے پبسی ده اللہ سرا و مرواو جہنم او زید ده جہنم دے و بیسن مسیر و سناکار زید ورکلود ده جہنم و هم درجات و دیو در مرتبه دی اند اللهی فرشتہ الله باندې یا هم درجات اندی چی دی درجات و اند اللهی فرشتہ الله باندې والله الله چری بصیر لذل کی بما عملو دینا پا سماندی آملون چی دوئی کئی لقدف تحکیق سرامن اللہ ویحسان کردی اللہ علی المؤمنین اکو مسلمان نباندی غیحسان سی شریع اللہ بیانی ان با ساتی و جنابا قبیہم چلے گلے دوئی کئی رسولا یو پیرم برازی مشار من امپسیم دی یمدو آليهم آیاتهی لُلِ طیبان دے آیاتهی آیاتنا دان را ویوزکیهم اوفا لرا کفر و شرطنا الكتاب و تعلیم ور قیدی تر کتاب والحکمتا بسنت و انکار و او اکنم من قبل اللہ اندید پیغمبر علیہ السلام دے بے اصدنا لکید والا علم مبین خانخاب اولا ما اصابتكم ايها الكافرين ليست مصيبه ان كسرت مصيبه جنگيو حق قد تحقيق سراستم تاخر سوالي پرز بدر باندي کافراني تامت نهان قدو چند دي باندي ان تم تا هوايت اما هذا دكم ترادا شکستو قلوا يا قرآن برعبوالا شكاستره من عند أنفسكم ذات جانب نفسنا استاثره إن الله يكيننا لا تنالا كل شيء فهر يوشي بانه تدير قدرت لرمك يا أول وليم يا آخر الآخرين يا قوة المتين يا رحم المساكين كريم أخونا هذه هي تنكي جستاكم نصرت بيامش يعني لك ميدانك دنیا په هر منځر په هر قصہ په هر لاره کې کریم خدای است خپل مدد موږ سره شامل الهال یان لكه خلقته تبلیغ ولبي مجاهدين دي استاد الدين په تمر مهنت کوي ايا الله مدلسين دي هر میدان کې چې دی الله خپل مدد شامل الهال کې یان لا داوي ملګری کریم خدای یان لا کریم خدای دې چې خیانت او دخلا کم نقصانات بیان شي قیامت کې به په وګو باندې راس تمنګ ته خپل درنما پیو کی الله مونږ سره کوتایو کی نه پرې غلي در خپل ځان نور کی الله کریم خدا ته زمږه ما پیو کریم خدا کم چې الله ستاسو رضا ته لګې دلي خلک دی دا غي صفات بیان شو کریم خدا دک صفات اللهم ترا نصیب کی چې کوم درجات بیان شو کریم خدا دک نصیب کی الله چې تا کم احسان کړی د نبی سلام ذات مبارک داغه سره د محبت داله سنتو باندې له کریم خپلې د تعالیماتو باندې روانه له کریم خپلې د توفیق من نصیب کی کریم خپلې د توفیق من نصیب کی کم صحابه چې الله استاد رضا لپاره جنگیدلي اته پر قران پاک کې ذکر کړی کریم خپلې د مراتب نصیب کی کریم خپلې د درجه عالیه نصیب کی کریم خپل نو چې کوم درس الله مونږ د غي ثواب نبی اسلام ته د صحابه كريم وقلائي ورسل كريم وقلائي ممات كي خلقات من بإيمان صلى الله تعالى